إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فهو أمراضنا كالوع فهو أمراضنا كالوع të klasim për emri në Allahu Tukhënëve Ta'ala e l'uadut Folëm në diska rëth e emri bërë nga që temë ishte pak e gjatë në dëprejme të dhe, dhe shtim për këtë herë Për këtë arsue dhe, dhe rikujtojmë pak qëpar kemi folër për temër dhe në kaluar që tali dhe më temën në mësimin në e sotën Po numrave kaluar për kuptimin e emrit Allahu subhanahu wa taala al-Wadud. Ne tham që fjala al-Wadud në gjuhën arabe dhe në fjalën al-Wudd, qas al-Wudd, qas al-Wadud, të treja fjalët përmbajnë kuptimin dashuri. Për kuptimin, kuptimi i emrit al-Wadud, emri i Allahu subhanahu wa taala al-Wadud do të thotë se kanë treguar edhe dietarët e gjuhës që Allahu subhanahu wa taala i dua rubetti me pemën besëtarë. Kemi treguar gjithashtu që, që disa dietarë kanë thënë që kuptimi i këtij emrit është që besëtarët e duan Allahu subhanahu wa taala. Si do të thiet Ibn al-Qayyim al-Jauziyja, edhe këtu nuk e kemi nuk e kemi përmendur rrethën e kaluar, ka thënë dhe e vërteta është i kjoj emri përmban të dy e kjoj e kuptimet. Njerën i kuptimet përmban në mënyrë të drejt për drejt në kuptimin gjyksorë edhe kuptim tjetërë përmban në mënyrë të domëzdoshme nga ju që në në kuptohën në kjoj ema. Sërsa Allahu Shumëtë të ala doha ta robert të cilët e duanë të dhe dhe jenë besimtarën të, nuk doha ta që niko duanë të të, normalishtë. Ky emri përmban të dyja këto kuptime. Domethën, kuptimin e parë që Allah subhanahu wa taala i dëbësin tarë kuptimin e dytë që besimtari duan Allahun më dënguar. Dhe për këtë arsye, nga që ky emri përmban të dyja kuptimin, ne fillon të, të të flasim rradhën e kaluar për dashurinë besimtari që duhet të ketë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe do të folim pakar shumë rreth kësaj gjëje ndër të tjera përmendëm një fjalë timin qaimul duziy za Allahu mashurof dhe në bashkohë dhe ne më të, më gjithë për fejtë në samallohë nëse në më gjëndet e lërëta, në përse që një personë të rraud, në cilë dhe më thënë një ka pregur të qështë që dhe besimin në mënyrë kaj që për detajuarë, ka thënë që të flasë për qështën e të dëshurisë Allah, të ndaj Allah, të fuhana vë të hana, është qështë që dhe shumë vështirë, kërështë që të flasë është pë të shprehesh, të të regosh vjërtytet e ti të larta, sesit e ti të larta, realitetin e tyre, dhe të dhe gjëjë nuk e djejësë ushë. Tëpse njeri ju e do të diska kërë e njeha të. Njeri ju e njeha Allah subhanu ta lefëm vëdëm anë përshkrim, nuk e ka parë të. Kur të shohë di në qytimin, ka përqenë të shka tjetë e për të. Sisht do të përmonë në një që, insha Allah. Por edhe njeriu nuk ka mundsi dot që t'i jap hakun hakun që i takon Allahu subhanahu wa taala me dashurinë e tij. Që Nabi sallallahu alaihi wasallam i ishte frikës më dashur te Allahu subhanahu wa taala. Tut la uhsit la aleike anta kama athayta ala nafsik. Po thuaj Allah, oh nuk të lavdëroj dot ti siç e meriton ti. Kam fund jetar kuptohet për këtë për kësaj duaje që Allah subhanahu wa ta'ala ka dhe emar të tjerë, sepse lafëdërimi ti bëdë me anta emar të ti, tjë, të cilë nuk i dim ne kryesat. Edhe dhe jahatë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe atërgë i profetit të të të gjyërimit. Në base e johëll gjitha, Allahu a di sësa se qyërshë se tek, i tje Allahu subhanahu wa ta'ala nuk në ashtë një një një një të reguar një në nëtë të të të tjimit tjilë. Edhe ideja është të duhënë që për dhe se njërë nuk e njefë Dhe kërë profeti ka thënë që nuk, nuk të lavdojdojtë të të të të të të tërësimun të arështë dhëtë që të njohëshë për të tëtsim e të dashkuris në Allahu s.t. Se si të jetë Allah i ma dhërrua dhe si të të dashurë në i. Këmëna i thuë që dhe melaiket kër të shohen Allahu s.t. dhe dhe një gjukimit dhe thuë që melaiket dhe thuë që i ma dhërrua në të jetë i Allah, nuk ta dhuruën, të adhërrua në të të të të të të t Andaj, këtë qëshë dhe më thëllë është një në qëshë më të mëghaja të islamit në qëshë më të bështira të cilët kanë, kanë e cilët kanë nevoj që njeri ju jo vetëm të të gjohë, po të ndije me zemër që të arri që të arri të marë të marë së pësa dupak erë nga kopshti në kësë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nuk konceptohet, nuk preceptohet, nuk preceptohet, nuk preceptohet në zemë, edhe ka nevoj dhe më hëmë për të vjertyjitën e blesimit lartë, që të të ndjesh vërtoci në kësë eksilësit e këtët të të të të të të një që të nërishë duosh Allah o Subhanat rrallë. A të e vazhdyme të temen e sotme, ose vazhdymin e në mësimit këlluar, se në kdo që të përësrisin që për më dhe gjithë që keme përbëndu në mësimit këll Këllën duke përmëndur shkajqet që ndihmojë njeriun të rrijë, të dojë Allah subhanahu wa ta'ala. Që të rrishti të bësh për e tërë personove që e duon Allah subhanahu wa ta'ala, duhet të keshë parasusht të shkajqet të përmëndur të shtje. Të siret e ka të rëvur e bërë më ta ime ndonë zhje, Allah unë në shafë. Shka kuj parësht të ledzosh Kuranën, liber në Allahu subhanu wa ta'ale me meditim sepse Allahu subhanu wa ta'ale e ka zbitur Kurani dhe qëllimi kuriosori kësa i zbiti e është që njërëzit talezojnë atë me meditim edhe ta kalojnë atë sikurse me zonë zonë i liber kjetër sepse në të jam përmëndur të sitë Allahu subhanu wa ta'ale dhe nëse ju e mani mëndëm si ju e kaluar qëtështu përmëndëm Që gjithë, thelbi, që gjithë thelbi i gjithë thelbi i profecive dhe i profetëve që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala dhe i librave të shenjtë rrutullohet rreth dashurisë te Allahu subhanahu wa taala. Ti gjithë librat e shenjtë flasin për, për dashurinë e Allahut mëdhuruar në aspekte të ndryshme. Në aspektin që jemi duete Allah, të Allahut, shpërdimin që kanë ata që duhet të Allahut, domethënë në, në adhurim, sepse siç e përmendëm në sermonin e mënt, Adhurimi i vërtet me Allahot është nështërimi për tëndajti dhe bëshurije për tëndajti Këshku për të një këllas adhurimi Realiteti adhurimi të shqe njeri të i nështruen dhe Allah subhanu wa ta'ala plotësisht dhe të dojë Allah subhanu wa ta'ala në mënyrë më të platështës Ideja është që shka për i parë që ndihmon njeri unë që të dojë Allah subhanu wa ta'ala shvedzimi kërra Vështërsa Allah subhanu wa ta'ala në ka përmëndu në Quran mirësi të ti që ka përkër kërjesëmë, ka përmëndu në Quran të illsitë të ti të larta, ka përmëndu në Quran e mërdeti, edhe sa më shumë të lizushë Quranim dhe të thellosh në të aqë më shumë këpër, këpër ta njohë në Allahu Subhanu wa ta'ala, pa në edhe Othmanja radiallahu në huet që Othmanja radiallahu në hu e lehdojnë të Quranim shumë. Edhe përshëte, që prezantari i cili i cili e lezon fenën Allah subhanahu wa taala nuk gofet me kanësinë e tij në abses sepse ai e lezon trupin me meditim edhe përfituon të njëjtit me zonte do kishte arritur atë gradë në gradën e thyj personave që edhon Allah subhanahu wa taala dhe e njihin atë mend të këtij libri më Shka vajdyt, u të vjetër. Shkaku i dytë është i njeriu të afrohet tek Allah subhanahu wa taala më të nafileve në base këtë këtë këtë e farët. Shikoh, dëllim, për një dolim, të ashtipë o flasën për shkajqet që ndihmoj njëri unë të arrijë të, të gradë e dëshuris, që të dojë aji Allahum, të arrijë shtinit të gradë, të shiosh gradën që të arrijë të këllohë sëmë këllohë sëmë të talë, sëpse kjo është këllohë sëmë të talë, në base cilës njëri unë të arrijë që të bërë të i personë që e do të bëhet për atyrë personave që i duan më shumë i mëdhur. Shkalla e dytë, shkaku i dytë thamë është që njeriu të afrohet të qallojë më dhuruar me nafile. Pse sepse në nafile, nafilet mos i kërojnë njeriu mos farzeve, kanë një mushije tjetër. Nëse e keni provuar, a dhe besoj se të gjithë e keni provuar ku njeriu i fallet më thonë më mëoznate në, në, në vetminë përpara Allahut, e shikon që nuk është të shikon asë kush përveçti, edhe drejtojnë të ti dis, me, me disa duatës në qenëka, që në gjëje e ndihmon shumë njëriu që të dojë Allah subhanu wa ta'ala. Së të mështë kori e shikon që Allah subhanu wa ta'ala e ka përnuar dhe duatë e të shumë. Shka vujtë të retë, është njëriu të përmëndi Allah subhanu wa ta'ala me gojën e ti, me zemën e ti, me gjëndin e ti, ku do dhe kur do. Pëndaj nëse dëshiron të shikosh një person se se çfarë do dhe kë do, shikoje se çfarë po ndjuan me ti. Ka persona që në 24 orëve gjë që përmenden ata më shumë rreth dhunjas. Bisedat e tyre, bisedat e tyre janë rreth dhunjas. Diskutim, diskutimet, diskutimet e tyre rreth dhunjas. Takimet e tyre janë për dhunja të qieshë ato çfarë dëtyrën e për dunjën. Kjo që thonë njerëz vetëm dëndjan dot. Por më mirë dashuria më e madhe që është që është në zemrën e çdo është dashuria e dëmia. Aftësinë se dëshironte ishte për ty personoj që me vërtet pretendojnë se e duan të marrë më dhëruar, duhet ta pomëndosh atë më samo shumë. Do ta pomëndosh ndër poterë të spintandë, në xamin, në, në punë, kur ti s'duhet pir kafe me shokët natit besit vetë jo të vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Përhuaj ta bësh të gjithë vetëm një ditë, bën njëzë katërorëve, vej vetë si detyrë që sot do të flas vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Nuk do të flas për asgjë tjetër në lidhje me dyllën përveç gjërave që janë të domosdoshme. Dhe sikoje se çfarë ndryshimin do të kesh në vetën tënde? Shikoje se çfarë të çfarë gjumës të pëlla, do li kjo çështi në zemrën tënde për kërta zëbëtosh. Sëpse si shtonë djetarët, njështë dë kushje do të njështëka e përmëndë të shumë. Për dajë, provojë vetën tënde, provokojë vetën tënde, shikojë kushje, shikojë sa vlenë. Shfar vlerë këtë të kvete jodë dhe, dhe të këllojë më dhe rrume. Sëpse a liërë rradiullohen më thotë, vlerë e një rjutë është në banë së të saj që di të bëjë në bazë të sa çditë bëj, më ka vlerë në ditë të kënaqsom Allahu Teala. Shkapi katër përst, që ti jahoftë paraisi dashurisë së Allahut subhanuhu teala, kundrejt çdo gjë tjetër. Kundrejt çdo gjë dashurie, kundrejt epshevëve të tua. Që ti të arrish te grada e dashurisë, që ti ti të duash Allahun subhanuhu teala do të patjetër çdo paraisi të dashurisë ku ta rish ta bështulloj gjëje kur të dalë para repshën e ty nos këndësie të dunjas o ti as në parë dashurisë Allahu subhanahu wa taala do të dhurojë Allahu një gjëndje që s'e ke provuar as të përpara se ta bëj këto lë punë. Edhe këtë ke për ta arritur edhe për ta shijuar vetëm me kujtim me fjalë. I kërkesë është që ti me zemrën tënde me zemrën tënde të shikosh Të, Allah, wa të njohështë me zemën të ndër Të brez të njohështë me zemën të ndër Të brez të njohështë me zemën të ndër Në kopset e njohështë Allah Të njohështë me zemën të ndër Kipse kushë një halonë më dhëruar Me eme dhe të njohështë të, të ti Dhe me vepër të ti të larta E do atër Pa tjetër Amma kushë një Bëktarës uje Edhe gjëhmijet Të cilët Gjëhm të cilët e mohojnë pritjet Allahu subhanahu wa taala që u kanë kusartë rrugës. Të cilët i kanë prerë, të cilët i kanë prerë rrugën adhurouesve të që duan të shkojnë tek Allahu subhanahu wa taala. I kanë prerë rrugën sepse ata i thonë njerëzve nuk ka Allahu. Kjo është kërcëdo. Tanë ata që u kusartë rrugës, s'u kanë s'u kanë fundje ta. Në xhehim. I kanë prerë rrugën besimtarëve që të arrijnë dashurinë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ja çfarë është që ti të shikosh të vetën e jotë dhe të çdo gjë që është rreth teje, mirësitë e dhëna ti nga Allahu subhanallahu teala. O inta al-duniya ma tallahina taqsuha. Nëse ti do të mësonë, mirësitë e Allahut zëmonësh dot. Nuk ka mundësi ti të, të mësonë dot. Andaj tuhet, në gjithëshka dhe dot, çdo person ditën e gjyhtimit do dal dhajtë para Allahut subhanallahu teala, as cilë viet adhurim ka bër. Jepëndje të s'i jet durim ka bër për Allahun më mirë. Për Allahun më mirë. Edhe thot Allah subhanahu wa taala futun jelanë me shërimtim, edhe jo nus futojm punën time. Dakor, do punojm funtëndë. Pëshojeni mirësinë, mirësinë e mirësinë e shikimit. Për tumirsia e shikimit. Andaj më shumë se presi vit fund. Po tash e gjithë ta mëshë të mëdhaja që ka bër Allahu subhanahu wa taala. Anorë me të ndo të duhet po të. Bika e shtat, zoti më ngajmë kjo është një pikë që më pëlqen më shumë, është njeriu të arfyej zemra në vetë për Allah mëdhenj. Tjetër me zemrë të thyrë plot sir për Allah subhanu teala. Zoti më ngajmë, mirpo realiteti i kësaj gjendjeje nuk arrihet duke shperuar më fjalë, nuk është për ndërcjell të këtij gjendjeje. Kujdes jeni muta mutashjoj vetëm ai personi i cili ne ka kuptuar se kush është ai dhe kush është Allahu. Sikur se të gjendni mund ta kuftojnë edhe njerëzit të cilët kanë kanë fatkesi, kanë rritur fatkesi në lëndën e vujë, në vujën e botës, ata janë pjesë e saj fthyerë e zemrës, sepse ndjen vetëm të dorëzuar para Allahut subhanallahu te. I këtë është një rrit të veçohet me Allahun e madhëruar në një pjesë Kohës. një pjesë të kohës që të bise dhe vetëm e të duke ju luturë ati, duke lezuën libejnë e ti. Këj lojvecimi i dhuron njeri u si të një loj dhëshurije për Allah s.w.t. Sikur se të të përqenë si njeri që të dhururë Allah s.w.t. të në sinin e dhëshirës, dhëshurijës dhe eflën të një një, që të vecoh është më të që i do, që më të mësarru se më gjithdo të dashon është Allah s.w.t. që i me Për ndaj, bëjë të shullin tënde të vetë me vetë për tërë. Dëveqohë më një kohë, për Allah subhanë ta. Nuk këtë një këtë një një që të veqohë që të orë. Një gjithë se pës, pës, pës, për, për qëtë veqohë që atë kaj shumë, nuk do të qande dë njëri. Dëpse ne, këtë me kohë, ja kushtem dhe njësë. Dhe se për Allah subhanë ta, anë, nuk e kushtem dhe të të. Në kemi kohë, imi të zënë. Ndesa për të njanë kemi shumë kohë. Për të njanë një apim, marim, për të një sakritikojme. Sakritveme bëndë sakritika, sakrititës shumë më vajrë. Ndesa për të arritë dëshuajnë Allah s.q. në nëndështë të legjë e tjilë. Kë vjen në njëranë të njënë që kemi. Se në nuk e njërëmë Allah s.q. në që që që që që që që që që që që që që që që njëriu të ulët vetë të jetojë të rri me njerëzit që e duan Allahu në mësyn pranë ka. Kur jetosh me njerëzit që e duan Allahu në, në mëdhruar dhe kur dëgjon ata njerëz që ata e pokrifin Allahun subhanallahu teala shumë, kjo do je një prej shkaqeve që ti ta arrish këtë llogaritë të duash Allahun në mëdhruar, më shumë se çdo gjë. Pikë e diet është të largohesh nga çdo lloj shkaku që të vendus një pënges, një perdë dhe me tenë, me të metenë dhe metë Allahë të madhurë, gjënafët, shpukridesin e Allahë, s.a. të primë një gjare të lejura, të gjithë të shkashen që e lërgën njërimë në Allahë, s.a. të vendusin të një perdë drash, që e bënë të të harrojë Allahë, s.a. Këto shkashen, izbatuan ata që izbatuan dhe arritën të a rritin gradën e dashkuris u bëm për e kjoj personove që e duon Allah s.w.t. Ne kemë përmanë në të simë në të këlluar që të dhe gradës që e në gradët më të lartë që mu të rinjëriju. E thamë gjithashtu që shkashit kërësore shkashit kërësore që shtu njëriju të duon Allah s.w.t. është kura i shikon me zemën e ti më dështin e Allah të margëruar dhe bukurin e ditë plotës. Edhe më faktikisht kam doresho që të plaskë për të të të të të të tësi, mirë po, të pashë më të rësushme që që të i legë, kër të plasin për emër të tjirë, të të tërë të Allah së për së pantani që kan lidi me të të të të tësi, si përshome për emër a Allah të njëmijë që, që të të të bukurin, ose emër të të të të të të të të të gjënjë vëndëve vetë, mësë gëllëm Kusë është fruti kësa i dashurje? Kusë është fruti kësa i dashurje? Kur të, të arrishtë gra që të bësh për tëyre personoj që e duan Allah, kusë është fruti kësa i... Kur të arrishtë gra dhijë së Allah, dhe të të dhëroj një një njësit që është njësit mësit mërësit që mund të dhërojt një kryese, të është që doj të të allahu, vëllë, vëllë. Po ta shkikosh, Allah i madhëruar ka përmëndu remen e ti el vëdhud, el vëdhud, që do të tët i dashori, dy herë në Koran. Në basë e këllë përmëndje ka, ka që e pakët, mund këtë dhe kuptimin që ata personet të cilët e meritojnë të lejemi të Allah suhënëtari e në pakë. Se kjo është gradë e lardë, e është dëkuqë që është të jitë cilë a rritë pojë gradë. Përne edhe në Gjënët, kemi dy grupe, kemi grumi Gjëshik Dja d Në përthjesëm para rojeve e sabiqun ne mbancë të cilët janë gjithashtu dje tregon se ata që ngrad modatën Allahu subhanahu wa taala të dashur dhe të mbrojë më pak e kapë mundu Allahu subhanahu wa taala emrin el-Wadud të bashkangjitur me dy emrat e tjera o tashkosh mundëje ajeti i parë në sura Al-Hud që thotë Allahu subhanahu wa taala wastaghfiru rabbakum tūbu ilayhi inna rabbī rahīmun wadūd Po kërkoi i fot me po një profet, profet Hamud sulhan te drejtë, ndërtohet populli i vetë i thot kërkoi falin e Allahut dhe pendonin te Kain sepse Zoti i im fot është mëshirues edhe i dashur që i do besën e tyre. Dhe nahetin tjetër që në suan burrës thot buhun ghafurun wa tuftaij falsin i dashur. Po tashikosh krijesat njerëzit mund ta mëshirojn dikë ose ta falin atë personit të li bëngabim, nëse një person bëngabim bën këmë të e të bënë një një një kaj që të tjise përqenë, ti mund të falë qëta. Por, kjo falë nuk do të dhëtë që ti e do të. Ti mund të falë dhe mund të duash, kësa Allah së Bëhanë Natal të apërënduar që e i dhe të falë, edhe nëse ti pëndohë që Allah të falë, edhe me gjithë të dhe të do. Këtë jetë zemrimi ti që ishë ndaj të e, një dëshurim në e të e. Në kjo dhe më hërështë një përmësime më ndë vaj që i dhërënë allahë suha në të alë besënë të alë. Kemi një histori e që dhe në tërgohë sinceritetin e dëshërës për allahë suha në të alë, përse histori të janë në qësime për njerëzit. Në në të tërgohë shumë dobi për ta. Të histori të tërgohemi në gjëllëzime në libërën e të të të të të të të të të të të të të të të të Ibn al-Gjauzi, jo Ibn al-Kajm al-Gjauzi, Ibn al-Gjauzi, ka qenë për para Ibn al-Kajm, ka jetur për para ti. Thot Ibn al-Gjauzi, të rgon Ibn Abdullah Ibn al-Mubarak. Abdullah Ibn al-Mubarak, i në gjurë, ka qenë një për njërë dhe dhe vëqëm, ne dhe më thënë kushtojme dhe dojmë, Allah i di më mirë njërë dhe të tjë dhe krijezë dhe të të të të si janë. Thot Abdullah Ibn al-Mubarak, hyra në mekë Shiquan njerëzit ishin mbledhur në qafën duke i lutur robën sofanolale çe zbret që bindësh i sepse ishte bërë fatkeqia e madhe në popullin e Shqipërisë. E mbaruar lutjen, më punukra shitet. Pas hiparkova ta ulën i vont për një, një djalë të zi, dalosh i dhe sllav, i zi dhe me rroba të vjetër. Dhe pa Gja a licidhi ishte ullur, për në meje, i rritin duar të atë, e tha, o oh, Zotinim, u jahë dhudhuar një. Ti, e ndalohë shion, për ti në të kure për jesët të tuat. Edhe dëmëndër të tjera, i tha pastaj, me lutin e di, o oh, Zotinim të lutin, në zbët shion tani, tani, tani, tani, tani. A dhe thotë, nuk kalunë në sekundët, Në më, alun, në më të nuk e dhërë nuk e më të nuk e shumë shkutër, ku e dhërë një rejë re e madhe, nuk e këtë nuk e filloj të dhjërë shi. Atër dhjalli ulke në kryqë, e filloj të profetion të Allahu s.t. Kër e pasht të përdover nuk e më barë të gjendje, filloj të qaj. Filloj të qaj, sepse e pasht që këshë e personat tjejë që këshë në rritur të, të Allahu s.t. Allah i gjen follëm shumë të qallojmë mëdhuruar. Sepse ai ka dhënë në numbar gjithë këto personave të cilët u kanë të zemrën për të arritur të qallojmë mëdhuruar, për, për, për të qenë për njerëz të afërt ti, për të arritur dashurinë ti. Andeve çao. Ku pakë njëri që e don të Allahun dhe shpreson të fikë për atë person që e don të Allahun të paraqen atë, se si do të përmendim, Allahu i mëdhuruar i përgjigjet lutjes atyre që i do. Atërë të të përdojmë Ibn Mubarak, ndoj që e nëmbraba mësë u nërgoha. E ndoj që e nëmbraba dhe se e mëra veshë vëndë nëse kuj e tonte. Atë u nërgoha dhe shkoha të kësufja në këtorej, dhe u dhejlim në jalu u tërgoha së shpa kam parë. Dhe i thash, në agataluar dhe kush, kam bërritur të kaj i për parë nesh. Kër e tërgohë u dhejlim të gjithët, rrra për topë direkte. Në thakur, Së këta njërës me që i donin Allahu Subhanu Wa Ta'ala i shumë, i donin dhe ata që donin Allah dhe i donin Allahu dhe i donët Allahu Subhanu Wa Ta'ala dhe udhidhje i zemë atë për këtë gjemën. Kur shikoni këta njërës, ka që se më dhejnë. Sipse donit ishën si ta. I thotë, Abdullah bin Mubarak, e lashtë të shkonde në shtëpi, dhe dhe shkonde në shkonde në shkonde, të shkonde gjendire të të shkonde bëjnë. Edhe shkonde Abdullah bin Mubarak të me nësërbën, Tomë li shërdin i çabullai Mubaraka që më Mubar, një për dietar, edhe një ftegjutun në distancë. Ku shkonte në shtëpi, ngjit zotin në shtëpisë ty ulur te pragu i derës, ai i thot mirë se erdhe o Abdullah, si ia kalon, çet për gjendjen e tij. Ai i thot çtë sol duk. I thot ai kam ardhur për të gjerë një skuall. Ai thot po si ul kam shumë skullëvë të mirë, mund ti shikosh me radhë dhe zljithën këtë përqenjë. Edhe të dhëlon një nëzirë me rrëkërë, më dhërë një djeloshë të përqishëm, është përqenjë të për ty. është si fortë, të punonë, edhe të bënë shumë shërërim. Dhe faqshë nuk duha këta. A të e më nëzirë të dytin, të tretin, të katrin. Dhe e sa shqipë të djallë. Kër pash, mm -hmm. e pashë djani, dhe të dhe dhe qaj. Në i themë, këtë dua. A i së i dogrët. Nuk ishte dhe më të një përqishën së tjerit. Në tha, i Zodin Shqipis, këtë nuk të e më të e më të. Këtë nuk të e më dohë, të dhëtë, sëpse, të themë pashë Allahun që u vërë, që të në shqimë tonë, dhe dhe më përreqetë këni në parë. Në të e më dohë, të djani. Në i hëtë të, të të dhë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 Nësa ditën, punonëte të vogërë të vogër nëshiste, qëtonëte presa një shumë të vogërë për e parash, ku hante njëherë në ditë. E kërë ishte të kohërënë të të, Natën falejë, përënë nëllë më dhërurë, ditën ku nuk kërë nuk ishte se shëfarë të hante, shkënë punon të punonëte të njëshka shëtë hante, edhe kalonëte konsilëve të më adhoni, më dhe amasë uqanëtale. është. Dhe mori Abdullah Mubarak dhe në rrubës, i thot djeloshi, më të dhote nga jimë. Dhe këtën, Abdullah Mubarak dhe i thënë lepepeche, lepeik, në albisht, dhe një nga në atake më në rratë. Lepepeik dhe me thënë është, është fjallë që të regonë me thënë në mënyrën më të lartë që i përgjigje është një ujtë. Dhe si putë përgjigje, si me thënë me gjithë shpirtë, për përgjigje. Edhe i thotë: "Përse më morë mua atë? pse nuk mua diktjerë atë? pse nuk mori një person tjetër që është më i fortë se unë? Unë nuk të ndihmoj dot, unë të shërbej dot, sa të shërbejnë shokët e mi sa të ishin fuqishëm. Unë nuk jam i fuqishëm sa ata." Edhe i thotë Abdullah ibn Mubarak, o djali: "Unë nuk kam ka marr që të më shërbeish ti mua, dhe nuk ka për të mbart Allahu mua duke të vërë të në shërbimin tim, por unë do të të shërbëjë të ju vetët, do të të martoj, do të të jabë shërë gjithët, unë do e më shërbëtore i ofëtët, Abdullah i Malambar. Ata këtë djarë i qalëtë. Dhe i thotë, zotëria i më, i thotë Abdullah i lepej, i thotë, përse më qëtë në të luë formë? Si thotë pakjetë që këtë parën dhe një një një një një një një një një nj U më atojë të që pak e para, dhe e nuk përnojë. Dhesë ngu në mund djali dhe të hejë të rgonë atë që një kështë të parë në qabërë, ku jo për i lutë e Allah Subhanëtare të djali. Dhe të hejë të, të djali, zhijoktu dhe, Allah Subhanëtare ka dhisa rëbër të dashmë që një do, dhe nuk kërë të rgonë njërëzit të për lërërë, përveç atyri që i do dhe dëshëronë që ti në të dashmërë të ti, A nëjë i thamë, për shkërësë që t'jitjes për njëzë, dhe është dhe nga shkërëtë dhe nga nga nëzë. A tërhetës të rrubës, ndërësë a parësë e të rrimë të shkërë fëdhejlit, të rëndërë rrimë të fëdhejlit, i thotë djali Abdullah i Mubarakët, të lutëm me lejohët të shkërë par në gjemjë të falenë. I thamë, Abdullah, ja ku shkërë fëdhejlit e shkërëtu Shkojmë atje dhe falo se të duash, i të dhjo dhjo të falo të në gjemina dhe parë, shkëmë të këtë e në gjemina. Edhe të e këtë e gjemina, të dhjo në falo të dhjali, së dhe shonë në mausë u këtë të të falo, abdullaj të për isë mbapa, nërëse kur baroj, këtë e në kokën, të kapdullaj gërë barën dhe i hëtë, a kemë dhe i nevoj? I të të i pëse. U të dhjo të jam duke Lëjtë të këllëtë nësë ta. Nëse të lutë më të se bëjtë. Nëse të thë të bëjtë lojtë të lejtë, dhe se përset. Të shqy që i moret veshtit të të lëjkjërë, të sëpset. të marët veshtjiret. Gjendën time, dhe... Për të arsuetet nuk kam nuk kupim ijeta për mua. Jëtë për mua i shte e bukur, për desa lidhe e imi së vetëm Allah. Më për desa të lejtë e nuk ti shtë të në ma, për sësit të gjë të për mua nuk kam është një jetë. Dhe të herë rëndë në sejëzë, i lukëtë allahë dhe i tha, o Allah, këllu të më menë shkrijin tani, tani, tani, tani, tani, tani, edhe hajë dhekurë. Këjës një personë të lezë, që t'ishtë arrebi një gradë të lartë, të kolonë që përshuaj në të halë, me të shuajnë në ti. Kërëtër personët që jë këshin shkriju, shkrijuarë me zemër dhe jë dhe shpesëm që të këqen për tërë e tërë personove gjithashtu që i do ndër Allah i mëgërurë. Dhe Rasulullah në lëbër dhe neve se punët i së. Kë qenë një prej një dhjetë arbi që që qëshë Muhammad ibn al-Mumqadir. Ka jetua në kote, në brezët e parët par islamët. Muhammad ibn al-Mumqadir ka jetua në Medinën e profetë sallallahu aliyahusallam. Od, pash njerëzit që ishin dredhur për të lutur në loë gjithashtu për të rënë shi. Nuk rënë shi. Jo nuk rënë shi. Nuk rënë shi. Pasaj ndrejta mësë të madhët në gjëndë. Kër shikoj një person shikoj një person që ngrijet falet të falet të një kohë gjatë Përse i rudo me Allahun e Tijat ronaldo futem në Zvicër. Dhe biesh në Vogje. Çuditën për gjëndëritë. Ndërpas kësaj një kohë, dhë gjatë, kohë ndosha, një të gjatë do të rundu ko falë. Baba ndosha e pas vendi i tipurisë. Shkova duan tjerë për ta ngarkuar nuk e gjeta. Ditën e dytë shkoj te spjeti Kërë më pa, më thë mirë se erë dhe o Muhammed ibn al-Mun Kedirën. Ishte regulluës këpustëshë. Njëri tjeshë për njërësë. Njërë të këllohës për në të njërështë, ishte njëri i shumatë. I tha, a ke për të regulluën dhe një një një këpustë? I thëtë Muhammed ibn al-Mun Kedirën. A nuk i ti personi për tjeshën që të kërëva, që pashtë po të gjëmejë profetë dhe njërëtë allah nuk vënd të fytura dhe në tha, shpun këti um, o ibnu lëmën këdir, ma dhe të për djeshme. Ajse të të vëllaj, nuk ka hyrë në zemë një shprikë, një shprikë e më më madhe, se të latë në momentë që frikësoja për i ti personë. Atërë të të mbjullit dherë, më mbjullit dherë në fytur, thëtë, a du ljargoha. Në bak të të Mba, dhitesh, në thënë, këmë shite vetë, O Muhammed, çfarë i bëre ti aty aty personit? Sa thot, qat, qat i thotë ç'a ç'a të dithi folëti di diçka? Morë fllaskën e vetën e larguar duke i timu shkuar. Çu ka të bëjë me njerëzve? Ata godun në Allah subhanallahu te kishë ndërtu, kishë arritur gradë të lartë vullumadhëruar. Mm. Dhe, dhe nuk dëshironi që kjo lloj dashurie të përziheshë me efshe të dunjas në nën. Kanë qitë të dunjas, me postën e dunjas. Po më dhe dëshiron të t'ruanin këtë pasuri që kishin në të lidhje kaq të madhe me hyrën e më të Allahu subhanu teala. Po një poet arab ka dhjersh, më viersh e mbazën nuk e ka thënë këtu në viersh për Allahun më dhuroj mirë, po kjo nuk i takon as kryeve të Allahu subhanu teala. Orat tu të prestenit të të�рушë, Orat tu të të vepë të mengin� bëhrropra lë strikesë aja da nga kaj era ase aja Aja da ku i të dasho nga puesa facilities dhe të faktur nëzë labroom Orat tu të bere të me për opposite dhe jetë jetë ahidur Orat tu të treぞit të knakjeshe dhe jetë mirë Qikauf allshtën dhe në janëfdo dhe vartijo Dhe ti meditojsh me nëmëndët dhe të kriojnë në mënë përshdybe në realitetit të cilin duhet të shiojnë dhe bëzim të arë. Ah, si ku këti të mbërtojë dhe të jetë jetëa e hidhëve. Ah, si ku këti të kënaqesh dhe të zemënojë gjithë të rjesët. Më lejtën lëdi bëjni, o bëjni e ka amirën, o bëjni, o bëjni lë alëmin e karabu. Ah, si ku lidhja ime me ty të jetë e fortë, dhe të shkatarruar dhe këputu lidhja ime me zdo kërjesët. Ise saha منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه nesëmt vërtet ti më do çdo gjë që është e lehtë është e thjeshtë sepse çdo gjë që është që është në dhaj është vetëm dhaj Kjo është ndeshuria vërtet të cilën duhet të shihë çdo person për Allahun subhanuhu teala që duhet ta ndrojë që ta arrijë kumëgrade që të dojë atër Allah i më dhërruar. Uglodhën disa, disa njërët sa u dhërruës në mek, edhe filluën të përkujtonin qështit e dashuris për Allah në më, më dhërruar. Basi polën, përëtën dhënejdi. I tini ishtë në mje vogli i tjore në mosh, dhe i thamë, ojëra këjamë, në folët është i për dashurinë ti, qëfar kuë për dashurinë? ithajul edi Ai personi që do Allahu subhanahu wa taala e strofuar nga vetja e tij, është lidhur me, me pönkujtimin në Zotin e tij. Ai kryen detyrat që i ka dhënë Allahu, Zoti e di. Ai shikon atë me zemrën e tij, drita e mbushtësit e tij i ka dhija gat diju kur zemrën Pandaj dhe të shurri e ti është e pasër, vetëm për Allah s.w.t. E ka zbulur Allah i madhëruar përden e përshëhtësis nga zemër e ti dhe i shikon cilësit e madhështorit me zemër e ti. Pandaj nësa i thot diçka, e thot më ndihme në Allah, nëse flet, flet vetëm për Allah dhe nëse qetësot vetëm për Allah dhe nëse qetësot vetëm për Allah dhe nëse qetësot vetëm për Allah dhe. Këndaj, dhëtë Gjënetë të vëzhdo në fëtë, a i është për Allahum dhe me Allahum s.w.t. Në zemër në të të të të. Këndë gjuhëm të, i gjithat dhërëse të të të të e pjullon qajin, në tha, nuk këtë shpa i shtëtën nuk shëtën gjejë. Një për e frytëve të të dëshurisë Allahu s.w.t. Një përkrytëve të ase vepe që du të, të bëjnë njëriu që të dojë Allah në madhurur është gjithashtu edhe maldi për Allah në madhurur Maldi për Allah në madhurur është një mdoj gjendje dhe një loj gradë dhe pesimit të sinë në rrinë njëriu në basi të dojë Allah subhanu ta'ala Do të dojë Allah subhanu ta'ala <tot> ta Mën kanë e rrgjulika Allah fa inna eja Allah ila atë kush është përson takimin e Allahut atëherë, koha për takimin e Allahut të vijit, për të Allahut më dërurën nësua në në kebut. Ka dhëndi sa tjetarë, kjo ajet është, ajet është një ajet më shpesë dhënëse për ata që janë të përmaluar për takimin e Allahut më dërurën. Qështë malli? Malli është udëtimi i zemës për të shkuar për të takuar të dashurin në vetë. Zemre e besiltarit nuk gjenë qëtësi, dhe i sa të takuar Allah subhanu wa ta'ala. Thot i vëllë kajim, mëse ka përmëndur, disa përkërvizimet në ndryshme që ka përmëndur, kanë tërguar të jetarët për malin, pa, gjitha të përkërvizimet kanë ka një gjithë të përbashkët, e cila është se malli nuk përfitërojt në dryshe, vetëm se në ratë kur njëriju nuk e shikon atë që do në më thënë është lërë këti ideja është njëriju nuk e shikon në mallu së përhanuat të ale në të mja përna i dhe i përmëllohë për të për takurat dhe për të parat <clears throat> ndërsa kur njëriju është në prani të atë që do nuk kam balu në ato momente, edhe pëse mund këtë më mbrapa. Gjëdallim ka malin në dëshuria. Dë, malin në dëshurim, dëllim në me tërë dy e vërë si dëllimi që ka fare me kryti që dajnë përsej fare. Këshurësht dhe malin në dëshurim. Malin është kryti i dëshurisë. Në Allahusun kanët ka. Në qështë. Pëndoi thot që ai personi i cili do diçka e, e merr malli për të, do nuk thuhet ai që ai personi që ka mall për diçka e do atë. Normalisht ai e do, por ky mall i erë prej dashurisë dhe jo dashuria prej mallit. Hmm. Ka me disa çështje që kanë të bëjnë me mallin. Alejot që themi që Allah subhanahu wa taala e merr mallin, praktikisht Nuk dim në një argumen dhe Korani, dras ka sunet dhe profetit sallallahu alaihi sallam që të regojnë që Allah s.w.t. e merë malë, nuk mund të duhet të në dhe gjë, nuk lehet të duhet për Allah në më dhe rëse, nuk kemi argumen dhe të gjë. Sëpse malë, si që thamë, ka të bëj me mosë eksistensë, një, njëri për malohë të takoj atë që nuk e, takon, nuk e shikon. Dhe së Allah s.w.t. roberit të cilë të do, aji shikon atë. Përshpan të urenë ndihmonën ta. Kjo është nga në, dhe më thënë, se të është nga në logike, porë gjithashtë nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të Allah dhe më Allah, sepse nuk është trasmetuar këllëgjëja të kërënë të sunet. Tështë e dhëtë është malën i njeriut për Allah në madhëruar, në cire thamë është fryt, për e frytëve të dashurisët, së Allah së kërënë të Imam Ahmed ibn Mustehzim ati dhe në sa ai në librin e tij sul sulaitit, Muhammad ibn Salama, ky e transmeton nga Pa ibn Sa'id, nga babai, si sa ka thënë. Umar ibn Yahsel u bë imam i onës dhe fali fali një namaz. I bë fali të shkurtë. Do i thash, "Ço e shkurtë fale o e bulli qawan, çu çu është që më thonë?" Ammari i Bliasë. Këtë din që Ammari i Bliasë është në shumët e profetit sallallahu aleyhi wa sallam. I tha, nuk ka përplem për të gjitha. Unë u luta në të namaz në një lutje që kam të gjuar për, për i profetit sallallahu aleyhi wa sallam. E kërë nëmërit Ammari, ndoqë një person dhe i tha të lutë, ma të kushushke lutë. Qa lutit ishte fjo që ke të gjuar për i profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe i tha, të lutit ës O oh Allah, me anikë e gjybi, O Allah, me shkartë dijes tënde të, të, të gajbit që ke, me fuqisë të tënde tënde që të të të të ke mbi çdo krijesë, më jep jetë mua për dësa jetësh më hajër për mua, dhe më më shpirtin mua kur vdesh më, dhe më hajër për mua. O oh Allah, të, të kërkoj të, të më udhurosh, të frikëj më teje në vetmi, edhe në, edhe kur jem në panik të gjithë. Të kërkoj të më mëmundësh të them të vërtetën, kur timi zemëruar dhe kur timi fënojur. Të kërkoj të më dhurojë ti atë, të kërkoj të më të mëmundësh që ti më mesatar kur timi varfën dhe i pasur. Siç të kërkoj që një apësh më japësh mirësi që nuk mbaron dhe kanëjësi që nuk ndërpritet. Të lutem ty O Allah që të më dhurosh kanëjësin pas fatimit. Edhe kanëjësin baz vdekjes lutëm ty O Allah, që të më dhurosh ëmbëlsinë e shikimit të fytyrës jote, dhe të më dhurosh mallin kur të takuar ty. Deri në fund. Kjo hapi hadith është aty i thënë, edhe ky është ky është argument që tregon që besimtari duhet të marr malli për Allahun subhanuhu teala ta për takimin e Allahut mëdhellë. Për ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam i lutur Allahut mëdhellë ti çëduroi këto lëgërat të lart. Ti çëduroi më shumë për Allahun e mëdhëruar, siç i siç u lut ti të dëshiroje ti mund tim tim lutoje ti që të kërnash duke e parë fytyrën e tij subhanuhu te ala. Dëgtoje dy kënaqësit më të mëdha që mund më të arrijë njeriu në universitet, që të lë gjitha mundësitë. Sepse kënaqësia më e madhe në këtë dynja është që të marrë malli, të, të duash Allahun e mëdhëruar të të marrë malli për të dhe kjo kalınçia më e madhe në botën tjetër është gjithçka që shikosh me tyn Allahu subhanuhu teala. Gënësemani mund të kemi përmendur ku në xhenet kemi folur për xhenetin, që besimtarët kur shikojnë Allahu subhanuhu teala kanë për të harruar besimtarët kur tashkojnë Allahu subhanuhu teala kanë për të harruar të gjitha mirësitë e xhenetit. Sepse shikimi i tij është kalınçia më e madhe dhe vetëm në, në ato mëmendu kër të shikojnë Allah ka përtu shuar zjarri i mali që kishë në zemër për ta. Përndaj, aji personit që si jeshe për maluar më të vërdit për Allah në më dhëruar, aji nuk është i kjetë kurë, përta përmër nështë i një shalë. Një qështë i tjetër, alërgohet mali për Allah në më dhëruar më basin një ju të takoj e ta përja. Thotë i virumë kajim, Thotë edhe mëndimim një sakme të qështje është që aji personin si le doba në më dërurë kur të takojete, ka për të larguar mali i par nga këtë të këtë të këtë të largohet për ti të këtë të dejashtoj më shumë malin e ti, po të dejashtoj më shumë malin një malin në të malin për të takuar e të përsej qoftë kur ta shikojnë unitetin e Sheh Allahu subhanahu wa taala, kë do të dështojmë shumë më hollësishtare për të shkuar atë. Përse ndaj ve, kanë një sinë më ma, madhe të cilët arrin atë që kanë gradë më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala është që ata shikojnë Allahun dy herë lidh. Një herë gjithë një mbrëmje. Gradë të mëdha. I kanë dhënë dietarët e kanë dhënë dietarët mëdhen në 3 grada. Grada e parë është të të marë mali për mirësina Allah subhanu wa ta'ala dhe shpërgimin e ti që, që gjinën në të qënetët. Kësh mali i adhuruës dhe që i adhuruën Allah për të rritu qënetin e ti, për të larguar dhe për të shpëtuar nga frika e zjarit të gjahnemi, në nga dënimi Allah të madhuruar, dhe, dhe nga largimi për Allah të madhuruar. Kësh mali shumë i mirë është gjatë shumë mirë, të cilin duhet ta kesh çdo besimtar. Por kjo nuk është grada më e lartë. Grada, grada e dytë e mangël të Allahut e madhëruar është është grada te ati malli, të cilin të cilin e ka mbjellur shikimi i mirësive të Allahut subhanuhu te në, në zemrën e robësit. Kër njeri u shikon mirësi që i ka bërë Allah për shumëta, të lëgjeje e mëzitë të, të që ta marë malë dhe për të takurë Allah në më dhe ure që i ka bërë këshumë mirësi. <tuh> si kursë dhe shikimi i cilësive të ti me zemën tënde, të, të bënë që ta të, të marë malë dhe për takimin Allah në dhe ure. Në së gradë e të regëtë cila në të vërtetë dhe më thënë është nëse do t'ju quhem, nëse do të nevejohet të quhem, kështu që pjesi pse gradën që përmendëm është gradë tretë një zjarr që është, është. është, është ndezur në pastellin e dashurisë së Allahut në banakane. Për ne ulëzer shikoi praktikisht domethënë sa duhet të qasen për këtë gjë është nuk mund ta kuptosh realitetin e thyrjes së tij është of. A nuk ti vënërin ndonjëherë kur të merr malli shumë për xhenetin Nuk të hatë, të zbukë. Nuk e të dëshirë, të fudër qëta në dunia, të dëshirënë që si kur ti është i jashtë kësa duniaje, kur ti e përshvëtëronë, vetër që kur i e në gjenë, do të dëshirënë si që të të dhejë prejse duniaje në njerëjë për gjithmonë. Përshvëtërojë të logje dhe dije se madhërë për Allah subhanën të talër shakonë me mësë për. i të të të të të të të të të të të të t Dhe që përmëndu në fëllimë. Në ië luëtim, Allah subhanënër që në dhërui maëllu fa takiminënë të ië, e dhërui ka në iësi në shikiminë të ië bidhën e gjukimikë. Maëllu fa' Allah subhanërë ta'ala, Doshëm mirësi që i jep Allahu subhanahu taala besimtarëve. Një bomirsi më e madhe për besimtarin. Isë kjo është që të dợi ty Allahu i mëdhenj. Më. Të gjithë pa njerëz të mirë nuk është çështë, më nuk është një për çështje vetëm vaja, do të dhaja, thënë që janë shumë shumë shumë shumë më vaja që ta duartë Allahu, është shumë më madhe. Por nuk është kjo gjë më e madhe. Sepse gjëja më e madhe është që të duaj ty Allahu. Në mund të duhesh ti Allahun kjo gjë domosdoshme. Dhe gjë e mirë, më bën mirë se ajo është që të duaj ty Allahu i mëkangur. Kjo është ç'është të të duaj ty Allahu subhanuhu teala. Kjo është gjë për të cilën duhet të rendim të gjithë veten. Dashuria e Allahu subhanuhu teala ndaj robëve të tij dohën ka ka mirësi shumë të më madhe. Ka vlerë shumë të madhe ka dobishum dhaje për njeriu. Që njeriu i mirë, e do Allah subhanahu wa taala ti lidhë protekshimin ti plotin asgjë. Kjo valla, kjo është domthon mirësia më e madhe që mund ta rri njeriu. Ënjje prej verave është se ai personi i cili është i dashur prej Allahu në mëveruara është njeriu i mirë. Sepse Allah subhanahu wa taala do vë në fmije. Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyib. Allahu është i mirë dhe nuk panon vetëm sa të mirë. Prandaj, nëse ti do, Allah subhanahu wa ta'ala ka të të, të, të, të, të të bësh i mirë dhe dhe i je i mirë. Prandaj, vopitu ti të jesh i mirë ditarisull i gjerë, të kollai më vequar. Nibi do bive është që robët të cilët i do Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i madhëruar i mbron ata. Allahu i madhëruar i mbron ata kur janë në vështirësi, i mbron ata kur I ty të sejtani për, për, për të rëmë në gjyënaha, i, I mbronë ata ku ngusënë në zdojë gërë. Thotë Allahu i më dheruar, inë Allah ju dëfju anil ladinë, amenu. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu i mbronë ata që kanë dësuan. Allahu i më dheruar, për rubrit e ti e vliat, njëzit më të dashën të ti, ka, ka tëktuar një gradë shumë të largë, që mbrojësti. Nuk është gjithmonë se çdo kusht jete për njeri. Po mendoj pa Allah subhanuhu teala në hadithin ku thosë: "Men aad li waliyyan faqad adantu bil harb." Kush kush mëngjison të dashurin tim, një të dashurin tim, unë kam shpallur atë lufte. Po mendoj pak Allahu i madhuruar, i Cili që plot fuqishmi është më i bukur i më i plotë në zhëgjë, i shpall luftë krizave të ti për shkak të një personi. Nëse e mbani mend kemi folur për Allahun, për emrin e Allahut subhanuhu teala, Ansarul Nasir, dom dhe muzi, kemi treguar që Allahu subhanuhu teala është diçka e shkatërorë të gil banor të togull për sa persona. Nëse e mbani mend kemi treguar që në djisë ve nuha alay salam, një pemë mendime ishin taimat vete që sën që për tremet vetëa, Allah shkëtërë gjithë më nërët këtëpër. Qështë të, të, të shënë qafirë, e mahuën Allah s.s. Dhe të tërgunë se shparë vërërër ka pas e këllohu këta, edhe shparë vërërër ka pas e vërtejta që më nërëtta. Allah s.t. t. 3 nuk i dënon ata që i do. Nuk i dënon Allah s.t. ata që i do. Thotip nuk këthiri, rahimehullah allahum sholuh ni prej një prej sholuhve që pronëtarëve pyetën tjetër dhe i thot ku ndodhet në Kur'an që Allahu i mëdhëruar nuk i nuk i donon ato që i don. Këtu i fundit me di sufet. Atëherë i tha që më jeni ndodhet kur thot Allah subhanahu wa taala në sura Maida Wa kalët -Nah, <giendo> <abbia massa> <comentariçi> <mansu> i ljahudu Anasar, nakhner abnau Allajuqa Qibbaa. Në më thënë Allah ohtëtë në Quran, në më hajdeja që Allah ohtëtë në Quran, që Allah nuk i tonëna taq i da. Êshtë të jetitë tëtë Allah subhanu wa ta'ala më të shornën ma e da. Wa kalët i ljahudu Anasar, nakhner abnau Allajuqa Qibbao. Tanë që përthethe kërshteret, ne jemi femija të Allahot edhe të dërashu dhe të tijetijë. E thellom subhanallahu te ala profetit sallallahu alaihi dhe sallam, sallam thuaj kul filli ma yadhibukum bidhunubikum thuaj pse ata ju dënonë ju për shkak të gjinave tuaja kjo do të thotë shokut përse pa ne vëzërer kur janë dorëzuar dhe do rrezu me vëmendje ti të dijësh profetit të ofensarë të ndajë kuka thjesht më shumë se sa të marrësh vesh se Allahu subhanallahu te ala nuk e dënon atë që e donë që të do Këto të thotë, është për dresë allahu s'u këtanë atyë, i thotë atyë të të uvej, përse i dhënon allahu përshkat gjunahve Allah, të uvej, këto të thotë që allahu s'u këtanë atyë i donë i donë. Përsa ta pretenduën që atyë i donë allahu për dresë e që në këni të drashur allahu, i dhëlluaj më dorë, përse i donë allahu të uvej, i të rëgun që allahu s'u këtanë e të dhënon atyë, që i donë. Ky është domethënë një lloj një lloj nxjerrje një një shumë shumë e imët, shumë shumë delikate, por shumë e bukur që krijet këngora. Pika katërt është që nëse të do Allahu subhanahu wa taala, atëherë ti të do Xhibrili alayhis salam. Të don të dua banorët e qieullit. Të do, do, do gjithçka. Prandaj e transmeton edhe Abu Huraira radiullahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Kër e do Allah subhanu wa ta'ala një person, i thëretë Gjibrili dhe i thotë, Allahu i madhëruar e do filanin, për ndaj doj e ata, duaj ja e ata. Për ndaj duaj ja e ata, edhe doj e ata Gjibrili. Atëher Gjibrili i thëretë banorët qëllë dhe i thotë, Allahu subhanu wa ta'ala e do filanin, për ndaj duaj ja e një ata. Edhe doj e ata, edhe duaj e ata gjith banorët qëllët ka të herë Allah subhanu wa ta'ale i vendosat i për nimin të tokë dhe duan gjithë kërjesat dhe kjo është një për imersive dhe shpëblimeve që je po Allah subhanu wa ta'ale ati personi që e do që më të dëmja dëshuria që ka Allah subhanu wa ta'ale për rubrit e ti nuk është dëshuria e njërës e dëmjas në cilët duan përhir të interesave duan përhir të a ridisën që më nisi vetë dyra. Por kurrë dhe Allahu subhanahu wa taala i do njerzit i do ata të cilët janë të mirë, i do ata që kanë virtyte la ka të larta. Por edhe Allahu subhanahu wa taala na ka treguar për disa persona të cilët ata që i do Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, sepse ata kanë disa cilsi. Për këto cilsi është ajo që Allahu subhanahu wa taala thonë bekaale, inna ma yuhibbu al-muhsinin, qoft Allahu i do mjerzit, inallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata që pendohen dhe ato që pastrohen në çet pastra. Një dosht sot inna lloja inna lloja yuhubbu lmuttaqin. Kur vërdit Allah ydor, ata janë të votosur. Një dosht futbollosu banu ta inna lloja yuhubbu lmutawakkilin. Allah i dëshiron këta që janë të mbështetur te Allah subhanahu wa taala. Gjithë këto cilësi të tilla tregon që Allah subhanahu wa taala dëshiron një njeriun ku shfletë cilësive të mira dhe bindjes në Allah që ka njëriun. Prandaj nëse dëshiron të arrisësh ulëgradë të Allahut e të kalohesh më dhuruar bindje në Allah subhanallahu. Si e arrijë këllëgradë të kalohesh më dhuruar? Si ta arrish që bëhesh ti i dashur të Allahut? Kurmë ranë parë në në fillim të mësimit, por shkaqet si ta arrish që ta duash ti Allahun, tash e fokasim për shkaqjet si ta arrish që të dojë ty Allahu më dhuruar. Normalisht ne me ty kanë ngjashmëri, edhe ato kanë lidhje të ngushtë me njëri tjetrin. Po, la të tjera mund të mund të përmendim edhe këtu. Mirë, po ato kishin prioritet atje për arsye se çeto ato të ndihmoinin që ti ta arrije këto gjëne që ke zgjatur të ndihmë dhuruar. Kurse ato kanë prioritet tu të të, të ndihmoin që të bësh ndihmë për Allahun vetëvoltare. Dhe vazhdo lë puna e mirë është shkak që njeriu ti shtohet dashuri për Allahun vetë të arrij ti te personat që dashur të ndihmë për Allahun. Nëse këtë po, gjë që kemi përmendur ka ka ardhur për të argumentet të përherë të sakta, atëherë do të përmend. Për këto gjëra vështirë, ndiqe profetit sallallahu alejhi se dhe sellem. Pandiqesh profetit sallallahu alejhi dhe sellem në çdo gjë. Allah subhanahu wa taala thëjei kemi thonë në mësimin e kaluar fot, "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'unni yubbihkum Allah." Thuaj, nëse e doni Allahun, nëse e doni Allahun atëmë ndihni ti të jesh do i yub Allah. Për ty gjërave është e kem, e të ke e formon edhe të pikën e tjera që të afrohesh të kollojmë dhënurën me, me nafilë mbas faze, sepse sa më shumë që ti kaforse të kollojmë dhënurën, aq më i dashur do bëhesh për ta. Sa më shumë të afrohesh të kollojmë dhënurën, aq më shumë do dhe e duash atë. E gjëra është të ndërlidhur me njëri me një tjetrin. Për Allahu subhanahu wa taala pot ne qenor o mejor te domin komandini pe sofiyetin allo qomu i hubbu men hubunu do ju kush e lej per ju sheneti allah subhanahu wa taala do sjell nje popull qi i donata dhe duan ata do i t'tregonu me qe dashurin allah subhanahu wa taala per ropin e ti edhe dashuria tyre per ktesh andelidur me nje tjetren allah i do ata qi e duan allah und i binden atij por ne turjo kan lidhe me nje tjetrin por kta asoj qe thon Mm. Gjithashtu leximi Kur'anit dashuria e madhe për Kur'anin e bën njeriu të fit për njerëzve që i dhoi Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet në Aisha radiullahu ansa profeti sallallahu alaihi dhe dërgoi një grup njerëzish në Isriel. Dërgoi një grup njerëzish në një, një, një luftë. Edhe i parë këtyre Nëse do nomaz ku këndonte mbas mështuesi i tij që ndonte kulhu wallahu ahad. Bazë ku ishin sahabët tani pranë profetit sallallahu alajhi wasallam, ai do qe raq xushuf shufë kënde filan. Ai tha po nisën të pyetën pse jëfë këngë. Edhe pyetën paunë unë e këndoj kulhu wallahu ahad në mëzdorë kat për arsye se më pëlqen sepse në të është përshkrimi i Allahut i mëshirues. Unë më pëlqen të duartë këndoj të sepse në të është përshkrimi i mëshiruesit që kur e djentëti e profetit e pa, thoi në ati sa Allahu e dohta. Thoi në ati sa Allahu subhanu teala e dozo, transmeton Buhariu. Atë domoshton fitoria më e madhe për njeriun. Seku se për gradave, domthonë për çështjet që ndihmon njeriun ti të jetë prej të dashurve të Allahut është të duhesh për hir të Allahut subhanu teala. Jo të gjithë dinë hadithin që Uh, një person shkoi në një vend në një vend tjetër për të vizituar një vullërin e tij për hir të Allahut subhanallahu teala dhe Allahu i madhroi dërgonë një mesenek në formën e një njeriu dhe pyet i thotëofilam ku po shkon i thotë po shkoj të filan të të pse më po vizitoj për, për hir Allah. Allah Allah. të Allahut do të appër hir të Allahut me vizitën sa për hir të Allahut i sa dihet se ty Allahu do. Në këto është një përcyesë që ndimon njeriu që të arrij gradën dhe kanjensin më të lartë të këllojë më të dhe marë. Që, që dhe marë. Nësarve, të të përërëve që i do të lojë më të marë. Një dhe shu të dëshuria e nësarëve, të të i doash nësarët, është për gjërev që ndimojnë të arishë gradët të gratë për slartë, të këllojë më të marë. Tëllë profetit Salonsenit në hëtin që i trasmetohën dhe marë, nësarët nuk i do askus përveç të që dhe nuk nuk të të të të të të t Kush i dohta, i do i, i dohta Allah. Domethën, kush i dohen sarët, ai person që dër zon sarët, e sarët këtë do Allah subhanallahu. Hadith e, e transmeton Buhariu dhe Muslimi, ka thënë se sa. Vetëm dalle pak na tema për 2 sekonda. Ky është një pa argumente që tregojnë që shiit nuk janë në këtë besim. Kan njerëz të dalin e të fe, sepse ata i urrejnë sahabët, i urrejnë sahabët, i urrejnë muhajirët dhe i konsiderurën atë munafik. Konsiderurën munafik atë personet atët i ka lafderur Allah në Kuram. Ka thënë Allah Subhanu wa ta'la për Sahab, në qëtë radhjë allani mu'minin, për të kënaj që allani për fysintarë, vë shqia të njo, atët e munafik. Kër i thua Allah Subhanu wa ta'la ka thënë që allani që allani për fysintarë, atët të nëzjerin dhe në të falarën mëtë marrët të marrë yure, që thënë që allani që allani që dhine përsa jo është kjo dëshia, ju quhet aqida e to the da. Domethënë aqidia e ashtu që më duket, që do të thotë më duket. Domethënë sot nuk duket, shkon më duket ndryshe. Ky është besimi i tyre për Allahun mëdhor. Nuk është dëshirë që ne të dialogojmë shumë, shumë lidhje me këta njerëz, ata janë njerëz të dalë nga nga besimi. Janë njerëz domethënë sik ka tash e volë të them një lutënie për ta, të cilët domethënë akuzojnë sahabët, i akuzojnë sahabën e hom, për për hipokrizi në rremëni bidajha wan salla fot ata fot ja kuzën sahabe në hum përmbushni për keçje depatajnë parat që ranëtohet keçje sepse imam i tyre ishte munafik ka blluarën sebe edata janë munafikët mund në dy dhjetë vjet dhe kine ështëar mund në dy vjet çu fot që holizaminë te mije për përshënjet fot ata nuk kanë nuk kanë parë në asnjë lloj çështje çështjeve fes nuk kanë parë si janë janë imitues në të gjitha çështjeve arkitektës ata imitojnë k imitojnë grupet e tjera përveç në çështje të thot Këtë të më një një qështë i thotë që jetë janë imablarë, janë të partët, janë të partët, dhe dhe këtë qështë është gjinjeshtra. Ata në gjinjeshtër janë imablarët, sepse feje të ju e gjithë është bëndërtoj gjinjeshtra. Më bërë një allotur për, për të dalin në tema, sepse për frisim për dëshuajnë në nësarve. Një për të qështë e tjera është gjithë është të largimin në, largimin në të një Kjo digjë mundon vetëm çdo çështë për këto infrastruktura që formon përmendim në Peshk për ka nevojë për një ndësim të veçantë. Dhe kohën nuk, tonë, nuk tonë, të të dhë dhë njaj, e premton. Kohën nuk e premton, pandem po i marrim shumë shkurtimisht. Çdo sot dargozhënë dhe ajo zot, zot. Për kufizimin më i mirë që kanë parandër me sot është për kufizimin që ka dhënë sheh ulsa minutë e një në, në, në lidhje me zotin dhe ka thënë zot, yje në numër dot po të regoësh në shdoj gjë që nuk të bënd dobi në Ahiret. Shdoj gjë që nuk të bënd dobi në Ahiret, largimi për i saj quhet, Zuhët. Edhe i personi që e bënd të gjë quhet Zahit, të regoësh në të njaja, dhe më thënë të regoësh në shdoj gjë që nuk të dobi në Ahiret. Përneve Profetullës Salëm i thotë një personi i cilë e pyhet dhe i thotë të i tërgurërër Allahut, Më tërgojë për një punë që po të bëjë e të më doa Allahu dhe po të bëjë e të më doa njerëzit. I thotë tërgojë për e të njësë të doa Allahu, tërgargojë për e se që kanë njerëzit ndorë që të doa njerëzit. Prasmatonim në madhë, Hadith e Shkhasen. Priturë që është e veshë për të rënë shkurtë, dhe për të mbimë të tem fatis, të temë fatisë, se kemi dhe gjera tjera dhe konungën për më tonë то том що ти говелиш на макачи. Басай Духан процемишал сини сини до вище, а не на мот. Кашче Аллах субхана таалі до третиці. Тосме то на саадін біукас ради Аллах ва мусаф фаді саллаллах катан. Інна Аллаха юхіббу льабд ат-такі льгані льхафі. Ам отросмето муслімі. То Аллах субханаху ва тааля едо робін іцілеш і девочъм. Ës i pasur dhe është i çeh. I dëvojshmosh dë i çaj. Dëvojshmëria do thotë kryezëtyrë të llogarosh haramin. Kurse pasuria këtu qëllimi është që si pasuri do thën pasuria e shpirtit dhe jo pasuria e xhepit. Do thotë që njeriu është i pa nevojshëm, është i kënaqur me atë që ka. Ky është, është pasur, pasuria e shpirtit. Edhe treta është i fshet. Do thon çdo gjë që e bën ai po fshet. Nuk e dinë njerëzit çfarë bën ai po to nuk e njej njeri. Ata njëve të mallosur kanë antarë. Prandaj thua që dy persona <coughs> kaluan një pas tjetrit dhe kyti profesor thënë sa haut për parën i thaf, ky pilani thasi është tek njerëzit. Ta ky tha është njëri i dashur, e duam të gjithë, respektojmë gjithë. Po që si i kërkojnë dikujt të jep, po që se nuk mund të ndër mësinë do të mëksojnë. Edhe pyesin për dytin, po i dytit thënë, si është ky tha është njëri tha që nuk ka vënë njeri një njeri që nuk nuk i përgjigjit njerëj, një njeri që nuk e vlerëson njerin. Ebrahimi sallallam, pa profetun sallallam, ti hmm. kujt dyti, i cili nuk e vlerëson njerëzit para as nuk i jep njerëz të kusht një fshetë, ti nuk e vallloj më dërguar. Ky është më i mirë se gjithë dyja që të buzësh më të parë. Të buzësh dyja me, me këto parë plot, ti je më i tij do ta. Në këtë të rgonë me mëndë që njërju duhet ti të, të fsheht në adhurime që bëmë për Allohën Shuhana Nëtari, që të fitoj pasë të rkinë dëshurisë, që të të dëshurisë për Allohën të aktitë sinqerë dhe të përherti. Në më vëllë dhe më kaqë, Allah është bëlevë më jërë dhizë, në Allahë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në